يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الصاعة شيء عزيم يوم ترونها تزال كل مرضيات عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن زاب الله شديد صورت حج پس, پس دا انبیاء نا او نزول کې پس دا صورت نور نا مخ کے سرائے مناسبت تا دے چیغی کے نقلی دلائل دا انبیاء نا او دے کے زیاد عقلی ذکر کئی دو امداؤ چیغی کے ویلو اقتر والی ناس حساب ہم او دا صورت یا پیودہ سی علامه ده قیامت بانده شوروکا ته زلزلوی لشی هذا قیامت ده علامات نزدی نزدی تره امداو چیغی که زیات ترغیب و قرآن تا و لفظ ده ذکر ذکر سران دی که ترغیب جهاد ته تای، حجرت تایی او سلور امداو چیغی کې رد دشرک اعتقادیو ادیگ برد شرک فیلی حلال و حرام و باس بی انزم داو چیغی کی امیلی ولقضات اینا ابراہیما نقل کرو دی ابراہیم علیہ السلام ادیگ با امو اشپگشتم کی چویز باو انا لی ابراہی مکان البیتی اشپگم داو مار من قبل کامر رسولن اللہ نوحی لئے دلتبا اموی چمارسلنا من قبلکا من رسول ولا نبيين اللہ اذا تمنا کام بیاو کر رسولانو طول دعوت پیش کرو او ام چې چواقید ابراہیم علیہ السلامی ذکر کرو ان صورت حج کے وئی ملتابیکم ابراہیم د خپل ملت راتینګ کې او تم دا چلته حق مثال ذکر کړیو چې موږ راورځو په باطل باندې نفزا او وزایع سورې حج کې حکمت بیانې قداکار الله نکولې نو دین مرکزونو بر روان شيو کباطل باندې حق نه اون هم داو زه دا قیامت په حق کې تاسوونه الله ویلو جدي دا واخ نني خبر چې مخونو کور شغان و ورن ختې سور حج کې به وي چې صوب من فوق رؤوسهم الحميم عذاب به له سر د پاس اڑول شي کنه ولسم داو چې تحویف دنیاوی ذکر کړو کما هلک نامن قريه ا دې صورت کې وتسلير کي چې کدا خلخ تا خبره نمنې او کفر کوي عزيزوهم هلاكي خدای وو د صورت تر رد د دوالو قسمونو د شرک اعتقادي او فعلي او صورت کې اغاسي سلوري اول او لپنځيشت وايته نو کې تخويف ذکر کوي زلزلہ قیامت تخويف اوخروی بی بیا زواجر شروع کوي په یو ترتیب چومن الناس او ومنن الناس صح زواجر د پاره د مشرکین او او دغی احوال او دغه زجر په انکار د رسالت سره چې کوم د پیغمبر دشمن ده اغله زجر ذکر کوي دا ولي سره ان زیشتم نبیه یو کم صلیخ پوری دویما په کې رد شرک فعلی په واقع دی السلام د حج مسله چه غيزه شرک فعلی نه جوړ کړی دا اور سره صح دجر په مشرکینو یو کم صلی وختمنا ترتیب قتال تا وذن ال الذين يقاتلون بانهم ظلموا جازى توکل شلون الله طرفنا ذ جہاد او قتال في سبيل الله اپاری کې بعد قوم نو حال بياني اپاری کې ترغيب ده در رسالتهم خدا يوکم ستاون پورې در درين باب ده او ستاون تر اخرہ پوری سلوورم غری کی ترغیب ہجرت ت ذکر کی عقلی ذلنون سربانی تسلل د پاران او اخر کی مثال ذکر کی د شرک او د توحید صورت ممتاز د پمسل د حلا حرمت باندي او په دي خاصو زواجرو باندي او بمثال <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يا ايها الناس اذن ربكم فاستمعوا له كلا مثال بې شګه زلزلہ د قیامت یو شی دی ډیر لوی بهتره زادې چې د قیامت قایمې دون مخ مخ کې ودا کیږي ځکه هغه سره ودا قسم انقلابات راځي چې قران یې ذکر کوي دیو ما ترونها اگر زا چوي نه تاغې لره وبين غير روزل را تزهالو كل مرضيات النما ارضات غافله بشي هر یو پي ورک اونكي داغي معشومنا چپيول وركي وتزا كل ذات حمل حملها او بزيگه هر یو حمل او خپل حمل او بچی را د ډېر hebat توجنا لذا زکه چی به خلق وې کنا ولیکمرت ثنا عین قیامت شی اویکې خدای څخه د نشت بیان ناله تاسو کوم شامل لخوا ور نو وبالفرض بوایو نو بالفرض نه دا خدا چې مرت ثنا مخکه مخکه علامه شی چې دا ټول پکې موجوده قطر الناس سوکارا ویني به خلق چې به وشب خلق بووی چردا ودی سو شراب سکلی یا وې سفړلې نه دا سو یو پراتو یي الله او پراتی اللہ وی امام به سو کارام نذیدی به هوښا د نشې تو وینم ولیکن عذاب الله شدید لیکن عذاب د الله ډیر سخت ده دا یې سختته و جنبداس به او ششوي کنه انسان حضور مزبوط مضبوط دی دا تخویب بی یو خرویو په ذکر د عالمې سره منکرین لذجر تسوګ د هغه روز انکار کوي او من الناس بعض د خلقنا من یجادلو هغه څوک چې جګړی کوي فی اللایم د الله په دین کې الله په توحید کې بغیر علم تلل وسره نشتا د دلیلي خو هغه ته مجادله نه وي <تصفح> خو دا کې او ته جګړه وي چې به دلیل خبره کوي و يتتبع كل شيطان مريضن او دې مرغرتیا کوي د هر شیطان سرکش ابن کثیر وی هاذا حال اهل البدع والضلال المعرضين عن الحق المتبعين للباتل يتركون ما انزل الله على رسوله من الحق المبين ويتبعون أقوال رؤوس الضلالة الدعاة إلى البداء والأهواء والآراء مرة باحترى خبرك دا حالوی د بدتیانو د ګمراه او خلقو دي چې د قران نه مخ اړولې دي او تعبیداری د باطل کیسنګا الله کتاب پرېږیدې او د اقوال پسې شوی دا ګمراه مشران چې خلک بدت تا او فحشات او ترابلی نو دره یادی چومن نه <تصفح> <سيطاني> <كتبا> شیطان ی مرید عام شخه من الجنه والناس کتب علیه لکل کڑی دی په حق دغه شیطان کې انه شاندارې من تولا وا سوق چي د مارګرې شو فانه یذلهم نو <يضلو> دی <مده> به گمراه کئ کنا اوسره <و غدائث> نشته کمر حقیبه ذ سئلارنا و یهديهم او سئلار بو تخیل عذاب السعیر طرف ده عذاب د جهنم دا یو ور په سئ زجر ده د پارا دښمن د پیغمبر ولیکن دلیل عقلی ذکر کئ اول مفصل د انسان د خپل پیدائش نا اوریک بیا سمارہ تروا باسی فصل دلیل عقلی پرثبات توحید او د قیامت یا ایها الناس ی خلق ان کنتم فی ریب من الباسہ ک تاسو په شک کې د بیا یوه اندنہ نلوی د اشک تاسو به زایز ولزان تفیک رکیں فانا خلقناکم من تراب ما پیدا کلی تاسو ینه اصل تاسو چادم علیہ السلام دخورونا سمم من نطفت بیاب پیداکوم دا نطفینا سمم من علاقت بیاب علاقہ وی نشی جام شوی سمم من مدغت بیادا تکلی دا غوخنا مخلقت چکل داسی چنخی مخی پکی شوی دا پوزا غوگسترگی وغير مخلقه او کله داسه پیدایشي چې اسنه خموخه پکې نه وي لنوبين لكم دا دې لپاره چې واضح کم تاسو ته تا په حقیقت او جتا څنګه پیدا شوي دا وجهه نومعلوم ښا دا خلاص بیان کړو به حدیث کې وضاحت راغی تسلویخ ترد نطفی، بیا سلویخ رضی علاقی، بیا سلویخ پس مزغی او بیا پاکی سلویخ پس روح و چولیشی او بیا دا داویچات نو معلوم و نقرر فی الارحامی مونتا سپات کوپ دی گیڑو کی ما نشاو آگا چز مونگ خریله الله واخنه موږ مقرر کړل چې اتمیاشت نه ولس علاج ل مسمع هغه نه ټپورې چې مقرر دي الله پنيز ثم نخرجکم طفلن بیا رو باسو تاسو له ما شومان ن بیا دل عمر درکو ثم ل تبلغوا اشدکم چې ورسای ځوانه تا among کوم یو توف با باز پتا سکه او سو کی چې وفات کړی شي په دغه ځوانه ځوانه کې امن کوم مې رد ویل ارزل العمر بایستا سناږي چې واپس کړی شي ډیر لاندې عمر ته لك الا يعلم بعد علم شيئا چې نو پويږي واپس بي ډیر لوي علمنا پیسې باندې چې دا وینې په ناوښت شيوا دا یو دلیل شو دین سانخ په نفسنا پهل دل دلیل وتپېش کې و کې که چه اغازمکا دا و تر الارو داوینی تو دا اغازمکا انسانا حامدتا و چکڑسا فیضا انزلنا علی علماء احتزت و ربت کلی چه مونگو و رو پدی با. فصل نا دکشی نا حرکت کوي که نا چه هوا پی لگی حرکت کئی و او اوپر سیگی دکشی. او فصل سرا وَاَمْ بَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَحِیجٍ اور از ارغن کی هر قسم جوڑا تازہ تازہ دوارو دلیلو نو سسلور پینزو سمرات بیانی جدی دلیل نسا نتیجہ را ہوتا یودا ذالک آدھا کارو نزکہ کی گی دادا غسینہ کی اتفاقی بِنَ الله وَالحَقّ چہ لښته کمه موجود دے کارنو کارنو دو دا دو دی هر ځای کې کا نو اندا قرنه پکې ده د دلیل شپوजूद د الله باندې دویم ورن او یحي الموت اغه الای جون ذکل شی مری دریم ورن او علی کل قدیر وګوره په ارسه قادر دي چې انسان جوړ کو اسمر کمزور ما دینه مار سکولشی سلورم وان سات ات ایت تل اریب فیاں چې دا څوک ځان کیږي څوک وډا کیږي څوک کړه کیږي څوک پیدا کیږي دا ټول دی قیامت ته چل لګا نه نو قیامت رات جون کې دې شک پکې نشتا پنزم ان الله یا بس من فلقبور او بشک الله وجوند کی هغه څوک چې په قبرونو دا پیندم نتیجې نه راوته دي زلایل نه ښه ذوم زجر رو رو دا صریح کارکۍ کنا دا سوګد شي شیطان مار ګرې شو او من الناس اي باز خلقنا من يجادل في الله اغه سوګتی جګړې کئي الله په دین کې دا الله په توحید کې بغیر علم او دلیل وسرنشتہ ذایلم نہ خدا سے پاک دے نو کہ یہ خطی د وڑو نه پاکی بغیر علم بالکل کنگال دے بے زبی وئی لا سند لہ من الاستدلال والوحی نو سر عقلی دلیلشتہ نو وحیشتہ ولا ہدن او بغیر صد ہدایت نا چې وحده یا نقل بخوانو کتابن ولا كتاب منير او نو د قران کو شانتي كتاب رو خانه جگړي کيو دليل وسره نشته نو الله اذا حدسان خراب وي ولي ثانيه اتفه الون کې د خپل ډډې لرا بلی غاړې ته غلار نزي ليذل عن سبيل الله چګمرا شي د الله د دين لهو فی الدنیا خذ ینجز لپاره دنیا کی عمر سوای ده انوزیقو یوملقیامت عذاب الحریق او بسکو مونږه ته پر وخت د قیامت باندې عذاب سزا انکه اده وړیږي چېږي وي چې زه خډیر غټ ملاوما او ما بدل څه نہ کوله ماو سره منازره کوله الله وکارسې خدا فللاسا ذالک بما قدمت یداکم ذالذ اور سوائی سبب داغی چې مخکې کړو لاسونوستا دپولو لاسونه تطوزکانن ونلاله صلی الله علیه و علی ابیدم او به شکال لن دې ظلم کون کې خپل پور نور تول زین کې بما قدمت ایدی کوم کوم جمع یادی اذل تک یدا دا زکه چې د با تقریر کونکو دوړل له اسونه به حواله په منبر باندې دریم زجر ومن الناس عباد خلقنا من يعبد الله اغه دی چې عبادت کوي د الله منځ کې روزې نسې تراوی کړي عبادت کوي علی حرف په شک باندې على هر پوشک باندې ولي زکه چې نیت خراب وکنه نیت د الله زړه دا زانه دي خپل کار سره پلی دندې سره او خپل دنیا سره که دنیا مې خوش وه وډې راځه دیم ب پکې که دنیا ته مې نقصان وره سيدم زنګلینو ندانګلی داسې خلق دنیا کېسته اغي سکه کیخه دایره کټوې نه سکه کی کله ذلتمر ګریشي کله بل جمعه تلل شي کله بلتنظیم بل کې داخل شي دا وګورم مثال دا سوال ګریده چې ټولکلی به قرضې ته ځان مال چا وې کته چې او ته وستا په یو کور کار کوي غنداته وې زبک یو چې دا هغه ګورم کنم دې بګه پن اسوابه خیر نعمت معنبي کور سید تا په دې کې خیر او عافیت مشالي مال دولت نو خوشال اطمان نبه هاذا دين صالح د ډېر صدينه وين اسوابه کور سید تا فت نتون مصیبت او پخپل بیمار شي واړي بیمار شي او خراج وي مر شي دږي رازقان دنیا کے. انقضى على وجهه واولى بقل المخبان بيان رازي يرضي كما سو خاد ونمتنوا قصرت دنيا والاخره دنيا متاع انشوا واخره متاع انشوا ذلك اول خسران يدعو من دون اللئيم على ذره وما لا ينفعوه او ګور پته ولګې ده ښا دزان نه خو دنه بکی شرک و دي چې وی دا لن هغه چاته چې نو له نقصان ورکول شي پری اې دا ویني رېګم کنا کټ ورا باندې واळी یسړیا نشی اره له مالای ذره او مالا ينفعو انه له فایده ورکول شي دې وی بیروغ موټ بچي لار لا کنا دکه هوګلوبا دغ ګمرهی دا ډېره لري لهنظر اقره به من نه د اوونه کې ی چغ ا هغه چاته چې زارر د شرک او د دا اواز د د اقره ډیر نیست د دته د اوسوت او را مشر شو عملونه نه قبلی. من نفعي ده فادينا فاداسدا فیدی چې دغه لپاره چې د شفاعت بکه قیامت کې خدای خبر دي چې کې یو کې نه کې لا غيث وطن لګي لبې سلم مولانا ډیر بد د د امدادګار او لبې سلاشیر او ډیر بد د دا قبيله چاروا وخت حاضرې <تصفح> <تصفح> ابن کثیر وی ای زرره فی دنیا <unsafe problem> فی الدنیا قبل الاخرته ضرر ته دنیا کې اور رسید چې په شرک او په قبر کې مبتلا شي کنه <تصفيق> ابر اقرب ومن نفعه فیها دا ته ضرورت رسید او د نفی هغه دنیا کې پته ما دی چې ما سوال وبقبل کی کنه مطلب سره کی نو غم نشته او اما فی الاخرته فزرره متيقن متحقق الاخرته دغه شک نشتا جهنم ته وزید ذله سفه د ورکلن ګور مخ کی ویډیو چلای زره او مالائن فو نزرر ور کولیش نه فې د ور دا وای چی زرو اقرب من نفعه نور کولی شي خزرر یعنی زده افاید راستو ده خامخ اشکال پیدا کیږي نو جوابداري چلته کې خدHazard دي اله خبره کوي چې دا غن ده ته هیڅ تکلیف نرسي او نه پیدا رسي علاج کو ستي دا راستو خدHazard عمل خبره کوي چې د شرک نه د ته zarar رسي هغه یقیني دي او غفلت چې دوی وای نو هغه سې شکیبون تي ده ښه کم زیاده و د زده په خیال کشته دي نو د زده عمل په جيده مابود نیس نه رسیدته ان الله يدخل الذين امنوا बेशक الله به داخل کی هغه کسان چې مؤمنان دي او عمل کی صالح هغه جنتونو ته چې بييږي ولان دغه نهرونه बेशक الله هغه کار کوي چې را دیوشي دا زګېرې په انکار د رسالت الله یو ځکه چې زه پیغمبر سره دښمنی پوسوباندي پدې چې لږه ده تنه پیغمبري ورکړې ده نو ته نور څه ورکې ایسو ته نور کې دلته والله هیڅ نور کې تاسو باندې تی و سره کې نه لاته توې چې ته دا س وکه ته تا وړې تکلیف ده ځان نخله سيد دينا راسه زوانند کبر چت کی پکی سرا فکی وخی چتا ور اتاودی کی چدی مصیبت نہ خلاص سرا هډیر لو تکلیف دتا تا من کان یظنو دا چا چې دا ګماني ان لن ینسره الله چرې به امدادو نکي الله دی پیغمبر سرا نه په دنیا کې نه په اخرت کې فلی امدد بسبابین ال السماء دی دیوتلی اورسه برا چت سرا اسمان حرا غتوی کی ستله پاسه دی او تابانی سورې کړې دي څومره یقطاو بیا دی کټکی اذان د هلاك کی زمانہ ولی انظر نبيو شو چکی الیذه بن نکیدهو چې تکم تدبیر وک غنځان سرا نو کامیاب شو څنګه کامیابی دای چې د غسل ریش کنا نو آیا لری کو ددې چلو تدبیر ما یغیزو اګه چې دلې غوښر وستان تهغه پیغمبر شان الله یو کټزان حالات کې کنام خلاصې زادہ حضور د پیغمبر سره انداد کوم ام دګمانه دغه صرف دومره فرق ده زغه سریه ادي چې دلته لا نه سوال کوي انا قبليږي مال غوالي مال نشتا اولاد غوالي اولاد نشتا صحت غوالي صحت اې څه نشته نو زه اوسه پیدا شو وی کومه بیا دا لاند سوال وکړنه نو زه بساله نه ما پسمو کی نه قبل وی وينه والله ایتدان هلاکه اوس تاسو سوال نه قبلوم ولی تاسو په ما زور دسم نو هو کې په ضمير د تراجيش من ته چې من دې کو هر څو رده هغه څوک چې دا ګماني چته سره لا امداد نه کوي ځکه دې ستړې په سوال باندې هغه کتا کې وصه نقصانې سوال باندې غلطي د سوال قبلې دوه ډېر شرطونه دي ا ما سره نو دنیا کې امداد کوي نه اخرت کې ما تزان معلوم دی نو دي تلي اوراسه اسمان ته شما ليا قطو بیا دې کټ کې ودي ګوري حن یو نکې دوه مايږي زه چې آیا لري کو د تا غچل چې دته غسا ور وستان هغه چواله معنا شي د پیغمبر په حق کې شي هغه کی دا مانام کېږي شي چې بالکل د اسمان نخپل معنا واخه علوي دې دې بروخي دې اسمان ته کار څنګه هتی شي کرسې ذولان دولي شي کوم نو هغه دروازه دې بند کی چپاري وحیرازی بس بیا و ناراضي ندي کو نشي او قالیکان غن ناو آیات مبینات الله اذا ياتنا من سوره الحج اوریدو تاسو ګوربل ځای نشته موږ نازل کړي دې له آیاتو واضحه او به شک الله هدایت کې اچا تا چی وغوالي هغه هو چزور نشته هو قانون دار چبه شګه کسان چې مؤمنان ځان توای او کسان چې يهوديان ځان توای او هغه سوابين چې د دیني اړه پاتانه لګي فست کوم دی چې شیخ وخشي وې د ما دین لکا سوابين یو ډول د اهلي کتابونو په کتابونو کې زبور خو خو ولې غي کې لغنو کنه حرام او حلال او جائز بس تشت تلاوتو او او په قبولو کې بیت الله خو دې کې زمونږ مرګ لري او په عبادت کې ملائک خو رغي عبادت به کاو په خپل خږه ځان له ټوکل راځه ما کلیوي اړینې تر نه جوړ کړي نو ملنګا کې نه یې تر جوړ کړي ان دي ثوابین نوي وَنَسْوَارَ وَيَسَاعَنَ چدي وَالمَجُوسَ او چې د ووره عبادت کوي آتش پرست وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا مَجُوسَه او آتش کدی به جوړې کړی وي آتش کده د جماعت نه لوی او ور به پکې بل کړو چې په وروتنه است په وڑی په جمی باندې ا چې کله به جګړې شو یو تن په کې وګرځاو نو لوخړه نو اسی د وره عبادت کو کنه د ور پسوځیتونه کنه بچ کیدو دومره عقل نو والذین اشرکوغا چې مشرکان دي د دې امت ان الله یفسل بینهم یوم القیامت الله فیصله کی دی مېن کې پروز د قیامت ان الله علی کل شئ شهید وشک الله پارسبان حاضر ناظر دی پوزین دی فیصله دې راسانو فریق فی الجنت و فریق فی السعیر الم تر ان ان لا یسجد له دلیل عقلی چلا تعجزی کوي هغه څوک جبال سوانونو کی دي هغه څوک په زمکه کی دي انورم کوي اسوک مې انکو استورم کوي او غرنهم کوي و شجر و ونم قدواب او سمری چې زندسر دي ور ش شته نه طول الله تاج کوي او چې خبره انسان ل راله نولارې دو شوي وکس ننا او ډیر په انسانو کې مشته دی الله د نوررم ډیر کې چېغی خاص الله تدي کوي وقصیر حق قالې العذااب او ډیر داسې دي چې باغ عذاب ثابت شوي دی نو نثبت پ نه کو مومنان خو لگ دی ډیر نورو دیر دی نتو دانوے کنه پا خپل خپل زیر اریو دیر دیخوا تا دا خپل خپل زیر خواب را او بل دا جواب ام دی چه مومنان ولی لگ دی تا دا مومنانو شمارتا گوری چلست دیشل دی بڑا مرتبیتا گورا یو مومن تب زر تن نرسی یو لاقوة نرسی کافران ما اغیره سڈیر دي اصل پاپړ او لاوله ولا وایته نا دا جواب به تر او مایو الله او کماله من مکرم اغسوک چله بیزت کی نبی داوود پر سوک عزت کو انکه ان الله عالم عیشا او بشک الله کرک چووال دا د وړل ذکر شو کنا وکثیرن وکثیرن اللهوی دنیا دین نه خالقی دا کم ده چې تاسواره چه پلانیزه که جنگ جهاد ده مداد آغازی خواه هر زیکی ده دی جگره ده کم ده چه هوری چه جنگ شروه جهاد شروه نو که کشمیر که که هر زیکی خواه در دو جنگ ده نو د ده دو تنه یا ده دو دلی خصمانی ده دشمنان دی یو بلو اختصمو فی ربهم جگڑی کیا و بالسران فپغر و پزمکا و پدینہ فی ربهم و اختصمو فی رب کی جگڑی کیا چسوک اللہ توحد لا شری کوئی او دانوروی چنا نازووی بامانی تولیو بیضتی با نکے گوریوی خواہ سوک دگا خلق دینو خواہ <تصفح> هلا غفسلخ اذا تلغورا جن الله يفصل بينهم يوي کنه ها فیصله اذا تل تورول دغره ناګه کسان چې کافران دي قطعت لهم سيابهم من نار را روان دی کټ بکړی شې دي د پارا جامید وره سمره وخت ورته تور جامې چې اغوستي دي يو سب من فوق رؤوسهم الحميم جامعه لهم الاغند اختر پر اس کانا جماق کې کوسلو کې کانا او به ولا ګرمې کړې دي وا بړول شي د پاس سرونو د دینه یې شې با توبه یسره به ما فی بوته مل جلود ویلی وشي هغه دی په ګېډو کې دنسودي او هغه چې د سرمنې دي هم د پاس سرمنو تللې شي چې ګېډه کې سو با لریشی او پنیره و پاتیش نملیک تو واللہ وکبر زون را واخل ولهم مقامع من حدید حدیده پارا ګرزون دی دوس پنین کلمارادو کله چدی رادو ک یخرجو منها چمون د جهنم نوزو من غم من د دې غم دوه جناسمره لوی غم دک پزور بواپس پدی او عیدو فيها بزور واپس کړی شپدی کې او به لشي دي تاجته له عذاب نه سکلې وذوق و عذاب الحریق اوسه کې عذاب سودونه دا حل بدی په حق کې لږ دا فیصله کړی رانو ها دی بهوري نه نو او دا انور حال وګور ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات بشکاکسن وشکال او داخل کې کسان چې مؤمنان دي عملونه کړی دي اغ جنۃ النتان چې بایګي بلاندې د هغه نهرو نا وب په کې دیری دی یحلون فی امن اصاویر خست وب کلی شي ذلرینا نا من ذهبین چې د سرو زرو دی ولؤلؤان اغمل غلریم ولباسهم فی حریر او جامي ذي با په دې جنتونو کې درې خمو نهي ټيترو مترو نه يل تکي درې خمو جامي جنت رې هم چوسو طويل شي ابن کثیر ذکر کړی دي دغه چې له خي نار خبره کوي پی قال کعب الاحبار کعب الاحبار ویلي یا قصفان چې جنه فی الجنتی ملکن جنت کې ویده سي او فرشتي ده لو شئت ان نسميه ان نسميهو سميتو بیکاز او يم جنو اخلم نو راته نوم رازي خوې سلا اخلم انو کنه غيبت ته جوړي هغه سکي يسوبو له اهل جنتي الحليته هغه جنتيان لكالي جوړي کنه ډیر کار دی وته نو بس موږ د زین نتی تصديق کولې شو نه تکذيب کدي چري تتهورا تھری خبر ایکڑی اګه دې هیڅ ضروري همون باندې اعتماد نه کوو که زګر کملائک نینواللہ سنشی جوړولے وہذو الَتویو مینلقال یو معنی داغه مومنان دي چې هداثت شی او دي تا د پاکي کلمې هدیو چې جنت تراله خو د پاکو خلقو یا ده یو دي کې سویلشی شي پاکه قلیما السلام علیکم السلام وهدو الله سرات الحمد د تهدادیت کلیشي او دلارېنیغیم ب ش کسان چې کاافران دي و, و دونان نان سبيله خلق من کې دله د دن والمسجد الحرام الذي او خاص کرد د م حرام هغ نه جنا او لنا س سوان چې الله ماخواغ د ټولی دنیا د پاريوشان پیدا کړی دی. دارې کې د عرب حق شته د عجموم حق شته هر څو چې د سوک نشویل چې دا زما زیاده نه غرضه چې سوک وراله او ځان دې او نه غته سوک نشي پاسولې شریعت خبره ده دا نور د عربو د حال نه نئی خبر ال عاکف به والباد برابر دې پاګې کې مقامی چار عربی دې او د بار نراتلن کې مسافر دوینه فقها او دا قیدو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چې د مکی معظمی سمرز مکه دا حرم کې انس او قرصو لشي اچا ده خو نه هغه نو سو کې جار کول شي <coughs> اوس به په کرایو ورکیفو ادم حرم ته صرف کوزان لینے لګو کانو هغه سره وسو مسئله به معلوم وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَدِثِ بِظُلْمٍ سُكَّرَ دَقَدْرِيُو کې په حرم کې د شرک بظلم قطعدوي ابن عباس رضی الله عنه چې به شرک ان يعبد فيه غير الله چې د غیر الله عبادت په کې کای بل چاته आवाज کوي الله وي نذقهم عذاباً اليم سکهوب د تعذاب دردناک ګوره فرق دا شید او د حرم چې په حل کې پرادا عذاب نور کوي چې سود یو ګنا کلین دي ها او دلته همای یریدی کال ته د اس نیت خراب شو نو مله او بدل در کوم من یرید سره لګ نو خو دا د وای مې حساب پاره کې شرک فعلی هل او حرمت او مسله د حج ذکر کوي او د ابراهيم عليه السلام ذکر کې د بلې خبرې د په حال ته خوېل چې مونږ ولا عقل مندي رشد دا ورکړو ابو تان متا مات کړو الله یما ولا کور جوړ کو مرکز چې هغه تر اخره پوری د مرکزی بیت الله الحرام حرسہ اللہ وتعالى او یاد کا چې مونږه زې کې ابراهيم عليه السلام لرا مکانل بیتیم زید بیت الله د سده پارا الله تشرک بی شیان چې شرک ونه کوي ما سره زړه ګورې نه و چې تشرک دا د شرک اهميت بیانې کناخه ولي چې رستو اس نه چې یو عالم ته یو استاد ته اوه چه شرک مکاو آغا بدو گانی تک دا که بدو گانن نو تاوائی کانا چه تا دی ابراهیم علیہ السلام <سؤال> نلوی سالی چه تا اللہ <سؤال> وی لاتو شرک بی شیعا اتا با بد گانی شکر نو باسی او پاک که دا کور دما چه بیتو اللہ دی دا پا را تواف کونکو دا با گدیر عبادت تیو دیر سواب دی تواب والقائمين اضهارو دریدونکو او ان کو کو سجدک ان کو او کو سجدہ کوونکو او کلی چې بیت الله جوړ شو واعظ په ناس اعلان وکړه په دې دنیا کې بالحج ذحج پس درې گا اعلان وکړه چې ايو هن ناسو قد فرض علی کوم الحج فحجوا هر څوک چې از ما دا اللہ تعالیٰ تا سباندی حج پر از کلیدی نو گو رو چې چا حج کلیدی نو یا آغا آواز آورید چې چا په قسمت کې حج ہو نو دو آغا آواز آورید لیدی او دو آغا خبر نه دی خواه او دو آغا آغا آورو لیدی ابرعیم علیہ السلام حضورتی اوازنو فاللہ آورس اون خواه ای اتوکا رازی بدا خلقتا تارجا لمسوک پیاداو علا کل دو آمرن اشوک پهارا ټپا خواره او خبان دي مزلبه ډیر کړي کمه یا تین من کل فجنامی راضیب دي د هر پلنی لارینا او د جووري لارینا ډونګه د هر ملک نص بازي ملکنتی کته دي بازي بردي ابو بکر جساس وی جق تزي اباحت الحج ماشین او راکبان ایا دلیل په دی باندې چاه پیادام کول شي پسورم کول شي ولا ذلاله فيه على الافضل منهما دا پک نشتا چې کنه څوک پیادل نو ډیر ثواب وي شو ا څوک سورل نو لک ثواب وي شو دا وې چې اجو کړی ځان یو شان ثواب پیاداب زکږي چې سمې بیانینو ثواب به کمی لي يشهدوا منافع چ حاضر یو کې خپلو فائدو تا کړه دنیا فائدې دي او کذا آخرت ډېر فائدې پکې شته او اسم الله في ايام معلوماته او ذا لا ذکرو کې ذکرو کې ده الله د نوم 파غرو معلومو کې چا الله سرذ ده لو يخترد میاشتي چې د حجرات حج میاشته هغه ته یې شر معلومات وي علامه رزقهم من بئمتلنام تلنن په فسوباندې اخلي هغه سارو باندې چاله ور کړې دي تا څ چار قسم چار پایان دي ولي چاله لكن وی بکنه چې الله اکبر بسم الله الله اکبر دلته دعاو وي ویزګر اسمل الله چې دا ول چانوم ونی پکه دغه قرباني او شوا ان الله یفکلوا منها فقلمت نخره دا بنوې کچری اوسری قربانی غو غاو نه پړکنه دا و تنوې چې وګوره ګنانګارش ولې ځکه الله یفکلوا امر راغلی دا امر د وجوب د پاره وي دا نه دی د وجوب د پاره دا به حت پاره یک خوخی بودی خره کني خوخ نه دی خره دا خو لای اجازه تو کو وا تیمل اګوره نام نه ده څوک زیاتې کوي څوک کمې کوي نو چې د اختر دروازې هغه له غونثرو جوړه نه شي نو بیا به قربانې په خوا باندې دا ماته ځاتې وي فارسی ماته خواه سنت پیغمبر دي تا نو دا نشتره نباذ خلقوا دې قربانې صبر نشو کولې یو شل منټا ندبل کال بے وچہ وخا ساتھلیوان یارو اجیب خلق دنپاگی بے ما تک لکھا واتعم الباعث الفقیر اوور کے تنگ دست و محتاجتا دا غیب رخ بکیمشتے کن سمال یقضو تفسهم بیاداو رے اے حاجانو سمال یقضو تفسهم چلاوی پورا دی که اخپل حاجتونا و ضرورتونا اولی دی حاجتونا و ضرورتونا سر بدن صفائی رازی د ظل صفائی رازی نو تفس خیری تا ہوئی خیری, خیری تا نو که باتی نیو که ظاہری خوال پاک کہه خیر لر د دا زاننا تراغلے گواری جسس آقی دی بدي دی سس آمالی با دی, آمالی دی دا اللہ کور تا دید پار را لی زان خبر کې چې بیا شركونه کې بیا بيدتونه کې اخيره لړ کده زان د عمرونو کاندار اغلي کنه کا ها خيري ولر کې اغي زان پور نور تپینو ولې چا تلرشي نشوک الته کمتارو تور بشي او غنمونه چولي دی پاغي کې ګوري دانا په کې ګوري وی زی له مو حد کړې ده لسکا له شو هیڅ یې نو دا دی کې و یو دانه دا هغه پکې ګورم چې هغه خړن بیا به زیو شي دا ته حج لره غلې الله و نظان واشتو ګناون نزان پاکه اتذل تشرک د اوس هغه تاسو پته لګي کله الله و چې ذل سزا ور کول غاړي دې پکې شرک کړي پس ما قسم سوکبا غرزی د برکت خاورا ګوري چې مینات دلشي د برکتا خاورا کوم ځای دی اخو ټوله د برکت اوه اوماس د نبی له سلام په جمعات کې او یعز پرخه او دره شکچا ځکه نبی له سلام ویلي چې زما کور او د منبر تر مینه ځه یو باغچه ده باغی تو جنت نا نوی چه دا خلقوینی که نا نا دا خلقو عدد دا ده چه لابرن نو دا اگه نو بی را غستن و اگه دا پکتا که کن کن کن و کنده تیجوڑا کلا بس اگه بند که وست دا دیبل علاج نیشتن و خا اللاوی پوردی دا حاجیان اگه اخپل ځان نا پاک کې دا گناو نا دخیرو نا ولیوف او پوردی که اخپل نظرو نا جرح کاند حج دیه اکه چا نظر کړي چیرې ماخلې په اړه نظر کړو چیزبا د خپل لاس په بیت الله کې دمه نو لړدي شکیږي کنه نظر دې پوره کی یا ویلو چې ذبا په حتویم کې دروازه تکو ماغه چیزې ته نه جدا دي کنه نو دې کی باقی کنه با کن نظرون دې پوره کی حضرت عمر نظر کرو پا جاہلیت کی نبی اللہ علیہ السلام و نظر پورا کہا وَلِيَتْوَفُ بِالْبَيْتِ الْعَتِقَ او تواف دی کئی دا بگڑیر سواب دے داری کور ناچے پخانے دے بیر پخانے کور دے تاریخی نا دے معلوم <تصفح> <تصفح> خداسه نظر دی نکه نبی علیہ السلام له ته وسړی ولیدو تزامنونه دامنو او پړی وتا چولیو او ته وافی یو کوي دا ولي بيد دانه دا زر کړي نو چېبا بیت الله نه تواف کومه په پړو کې نو وی لري کته نه دا سړی دغه وایي خداسه نظر نه یې پکار چې سنت نه خلاف دی ذالک د الله حکم دی نوې باندې ذالیکا حکم الله فأسلم ومن يعظم حرمات الله غسوک چې تعظیم کوي د الله دو عزت تزینو کارا حرام دی او ک نور دی فوه خیر الله دا دته لپاره بهتر دا دربي د خپل ابسر و حلت لكم الانام وحلال قشطو لپاره ار قسم چار پایان اګه بہیرا صاحبہ بو اسنه دا ټول دا الله طرف نه حلال دي هم اگر اګه چې لستې شي په تاسو باندې په دې قران کې مرداراوین بے دُن کے ایا فجتن بر رِقسا ځان بچ کے د گنن من الاوسان چې درگاوه ندی دا موته وای کلاوته وای الله اذا گند اتوه دا خرده ده و ده پاک زهده ده برکت زهده سمرا دروغوی وجتنبو قول از زو ریزان بچ قیده ده خبرو د شرک نه و قول از زو علتکه سوک رشتیانوی طول دروغو تا ناستی نه دازه اکی کې و دازه او دستکلی و دازه اکی بی بی خخشوی ده سیوزه نهی کنه دا ټول د دروغو وې ناګانې حنفه ام الله ای ځان پاک ل الله خاص د الله درزاده پارا غیر مشرکین به حنیف چاته وي چې نشي شرکون کید الله سره او مې شرک بالله ای غچاج شرک کا الله سره په کانه ما خر من السماء نو دې کوم ځای نه اخلاص الله دا ایمان او اسلام سمرو چت شي له اسمان تا ګوره مؤمن او موحد کوسمه کا ګرځي لیکن دا الله په نسب باندې په اسمان کې دی او چې کله ته نشرک شو نو دا اسمان نه راخلاص او کأن ما خرمن السمای لقدای چې را پریوت د اسمان نه فتحته بو تهرو نو بسمی بسمی کذل رمارغانو حضرت شیخ معناوا بسمی بسمی او تحوی فی ریحو فی مکان صحیقا یا کد مارغان نبچ شو نو غرز و دلرا اغی هوا و توفان فیو دونگی زیکی چو بیڑ و پتن لگی نو دو خبری اکڑی دا اتویر نمرات سدی دا بابا و ملنگان دیکی رازی غیت نیمان اغسطی و تویدازه سرولگوه <Cohm>, بلوئی زغی خلاف لاندې فاشع بلوئی ز جارو پسانو واخا مرغانو ته ایمان واغست ټوکړې ټوکړې ایکو هغه بل فرض د زغې نه بچي نو شیطان نه خو نه بچ کی کنه ار ریح هغه د زیت او ورځیږي ذالیکو دا وکارونه ای چې دې ساتل پکار دی حجتنبو حجتنبو دایو او من یعظم شاعر اللہ اغسوک چه تعظیم کی دا اللہ دا دین او د نخو نشانو دا دین فانا من تقوى القلوب ندا دا ظلم و تقوى دا گورو آتا بس ارسو متقشو کن ظلم و تقوى آتا ہوئی لکن فیا منابع علاج پارا پدی شعائر اللہ کی ڈیر فیدی دی ترغا وقتا مقرر پوری چیغا سروزی دا حج دا احکام دیکھنا ثم محلو آئل البیت العتیق بیادام باوریچ زید حلالی اوپی جنے بل زید تعلال نکے اگا بیت العتیق هغه کور د پخانے نکورا زید حلالی منا دے خوا اگا بیت العتیق یاوتا ہوئی مطلب دای چی دی ټول حرم ته الله کور ویلی شيخه په لیکلې امت جنالنا من سكن الله اذا ظهر امته پارما غرذول یو یوزید قربانه یوزید عبادت بهتره معنا ادا ته عبادت زه کله الله عبادت پکی کیږي دی ذکر اسملای چې خلخ ذکر کوي اذا الله ذنوم ه رزقهم من بمتله نامې پهغ سااربانې چله لرځ پریرتهسم چار پایان پهلاو کو میلاون واحد مددګار ستاسو مددگار ګار یو د لا نوم داسې وداخللی په ووحدانیت سرهح پهله هو اصللي مو خاصلله لره تا بدارو کې غاه حکم ته و بشر اے پیغمبرہ زیر ورکا اگا عاجزی کو انکتان مخبتین اے وطور مخبتین سمانا ابن کثیر وی المتمئنین الراضین بقضاء اللہ ذا اللہ وفیصلہ رضائی و خوشال و بیاوی و احسن بما بعد هو په هيڅه تفسیر یې غواړی چې دا درست او راضی خا الّذین دا هغه کسان دي چې زکر الله اوجلت قلوبهم چې کله الله ون مغستیشینو او صابرینا علی ما سواهم او صبرناک دي پهاسو چې دي ترسی او المقیم الصلاة او الله یزو افرینهم کوم نګزارو تکدل تکی مقیمین پابندی کو ان کی دمانزو او بازی داغا مال ناچمان ورکلی دي لرا خرج کی دالا پلار کی دو قربانی ذکر کی دویم ذل او پاگی کسو دری خبری ذکر کی یو داغی طریقہ دا زبحی او د نهر زبحا و نهر کې فرق دی دویم داغی دا غوخ تقسیم او دریم پاری کې نیت اخلاص الوه قبلې خان ولبدنه او دا غټ قربانای چي دي او خان اوسو کوئی بقر پکوم داخله دا غټي قربانای دي جالناکم من شائر الله مونږ غرزولي تاسو د پاره د الله د دین د نخونه لكم في خير تاسو د پاره پدی پا کې 150 ابو دغه حدیث کې راضي نبی له سلام نه تاسو یو چې هغه ته وی سنت او ابيكم ابراهيم دا قرباني غور د ابراهيم عليه السلام سنت نه غيوي چې مالنا فيه زمونده پاړ پدي کې دادا نبی له سلام وي چې بكل شعره حسنه په هر وي اختبانه ثواب کړي دي ساروي کې څومره وي نو غوی خو ګډي او ګډانو ملالو وی که خو یخت نشته وی په کل شعر من سوفن دا ولې پاغیو یو یو اخت ثواب وکنه لکم فی اخر فذكروا الله علیها ثوابا نذکرك اذا اللہ ذنوم فغی باندی خو پولاړی او فرغرزنا ولال وی ثوابا او مریکی بولا یوزید اگه کی نیزا و تورایا سشیو مندی بس وی نواتی باییگی باییگی پخپل برا اخلاس او لاری باندیخوا فیدا و جبت جنوب و آکل چی اولگی ڈڑی داگی پزمکا را پریوزی فکلو من آن خرید آگی نا پخپلا واتع ملقان اول معتر اوار که دیر سوال گرولا که صبرناک دے که بی صبر دیخوا که سوک باگی بی صبری اغه سابار نکي نوغه ته زور نه م کوي کذالک سخرنا لكم الله یو دی غټو سارو ته دا زما شان دی جما تابع کړي استاسو د پارا لعلکم تشکرون د دې پارچ تاسو زما بندگیو کین لیننا للہ لحومها تنیت تقسیم وکو فخبلت نو خرهو عجزان و مستحب طریقہ ندا. نشتا لحوم تعددی اللہ و او غریبانان له ورکه دا یو مستحب طریقه سه لازم نه ده که څوک ټوله ځان تفریدي نمغونه پکې نشته لینان للا الہو ما الله تاددیدا غوخی ولازما او ااددیدا ویني دی ولی وی تک بیت الله سرچ مشرکان او کمbutan او غټ یو درولوی تیگی درول تنگي تیگی نوچی او خان با حلال کلو نو اوین با پاقی و رویشتی چه سواب او مشکن نو او بیاد از خواب بوین با و مچان با پی بانگی دو و اللہ دا غیر رد که چه گورد داستی کارداخو دید خلی بوتان و سرکیش خوز ما او وخو تاوین و تاجت نیشتا گوری ولکن یا نال حد تقوامن کم رسی اللہ تانیت ستاس و تقوام و رزق سخرها لكم دغس الله تبارك ریس تاو د پارا لتوکبر ال علاما هداکم الله اکبر و فیای ګره دغه مخکی ذکر اسملای بسم الله او الله اکبر زدید نه ثابت شه چې لوی بیان قاعده الله پاکه ساروج هغه طریقه چې له تاسو ہدایت او زیره ورک حق پرستو ته خدا سرورم پکې یہ قربانی فیدہ منتصدہ اللہوی چې دفع البلاء مصیبتون امدانا لرشنو ان اللہ ادافع عن اللذین آمنوا بشکا اللہ دفع کئی دمو مناننا گناہنا و مصیبتنا امال فوجبان دے ان الحسنات یضیب السیئیات یضیبنا السیئیات رات و بشکا محبت نکئی کل خوان ان کفور یہ مشرکان سران دا وړلوی خيانت ګرځي دی. او ډېر لوی ناشکر دي یا دا نور چې در گاونو کې کمه لالي کې کال سر دا دویم باو تریم شوړو کوي هغه کې ترغیب قتال ته ولی ترضی وخته پوری عزت نو شوی مؤمنانو ته د جنگ کفارانو ظلمونه کول ظلمونه کول رضایت نازل شنو اجازه تو شو کنه ځکه به ځین نه کیږي او ځینال لذین یو قاتلون اجازه تو کلی شر مومنانو ته کیږي سره جنگ کې سر سر دی شي اغي جا سره جنگ نکي و غي سره جنگ کې دی شي مشرکان نه پری بین نام ظلمو دازکو ته اجازه شو چې مظلومان دي کنه نه لا مظلومان باندې رحم کوي <تصفح> او ابیشکل الذی پمزدت باندي خامخا قادر دي خدای امتحان نه الذین ذاغ مظلومان دی اوخرجو چې شلل شوی دي دی من دیارې موږ خپل کورونو نه د غیر حق دی یز ګنا نو کړا تا پرستو یز ګنا نه ها الا یقولو مگر دا بی وی چې الله رب زمونږ الله دی با با زیارت ندی پیر فقیر ندی ربنا اللہ صرف په دې خبره باندې ولولا تفعل لنا سبا زم مبازن کچری الله jihad نه نازلو لنی فرس کوله نذفقول الله خلقوا لرا بعضی چې مشرکان دي په باز سره چې مؤمنان دي کدا نوې لهد د مت بیا و صلواتن نلذلی بوی عبادت چ دنیا کې در الله در دین زيون دي مرکزونه دي کاغه د هر جماعت څخه یسو پورېږي په حق او ځان له زيونې جوړ کړیونه غیا دي سوالمعون عبادتخاني در راهبانو عیسایانو کې راهبانو کنا هغه بناستو په کلو باندې په پله سوما کوي سوما به اوتوي و بیاون او ګرجی دا عام ذو نسواراو د عبادت ځای لپاره جماعتونه چې زمونږ دی اغه ته راځم کېده ګرجي د نسواراو وصلا وصلواتن او عبادت خاني د سوابيینو ذیکم ذکر حق پرستو کنه ومساجد او جماعتونه د مسلمانانو دا ریچه تپریخه اريخ او ول حمله په دې کې دا زاین نمبر شو دا خو jihad پو زبان دی محفوظ دینو ښا یذکروا فی اسم الله كثيرا دا هغه زاین دی چې پاغی کې ذکر کوي دا الله د نمټیر ډیر ولئن سنن الله منین سنره الله واتکل دا الله بمدات کوي دا هغه چا چې امداد کوي دا الله د دین ان الله لقوی و عزیز بشکل لا ډیر زوره طاقت ولله او پار چا زوره ور وسې مثال خي چې داسې کوجی الله سره یې مداذکو او غلبه او لورکل او الزینا وکسان امکن نام فل ارضی کو زوال طاقت ور کم پس مکه کې اقتدار مکه نه اقتدار جستوي خلفای ربايه ابو بکر عمر عثمان علی رضی الله عنهم تا یادې رضی وبس کوي په دنیا کې اقامه صلاته د الله دین پابندۍ وکي کمنز دے کروجه دا کہج وا اتو زکات او زکات بور کوي مالی عبادت وا امرو په امر بو کي خلکو ته توحید او سنت امن کي به خلکو لرا د شرک او بدعت نه دبره کاری کارین وللیاقبتل امور هو کته دا وے چا هو یو سو کالو یو ذیرش کا لا یاصل ویخ کالک یا دینام زیاتو نو بیا غار هغه ختم شو نه لای ما حتا سره در قیامت پورې وادنه وکړي ولل یا عقبۃ الامور د ټولو کارونو انجم الله تعلم ده پس داغه په علم کې ودا غو نه وین یو کذبو کان تسلی پیغمبره کستا تکذیب کوي طرفوا په موسی تا فلا تحزن فقط کذبَت قبلهم تکذیب کړې او مخکدي دین اقم ذنوحلی السلام آدیاں نو سمودیاں نو قوم د ابراهيم عليه السلام قوم د لوط عليه السلام مدین و علا قوم د شعیب عليه السلام وکذب موسی تزنو میه و نوستو وکحو فرزې لیکل شوی ده کناخه او درو در جنوی لشی موسی عليه السلام ته د فرعون نا عاملیت للکافرین نوڅکه ما مهلت ورکوه مکیوالو کافرانو ته حضرت شیخ ویلو چې دا تاسو قومونه ذکر کړنه عاملیت للکافرین صلات شو د صلاة وی په دې مخ کوادو باندې ګواهان پېښ کړو سلو ور وادي وی اقام الصلاته اتو الزکاته امروا نهو نو دوه دوه ګواهان ضروری کنا نو دا تواله چې باري تقسیم کینو دوه ورسی او چې دا خلافت به وکومه ورکله ختون بیا اویول دا کاافران نو سررن شذاب زماغې لران په <تصفح> من قلهوي دا یوا دا ته قوونه نهدي ډیر به شماه ډیر د کلونه لق نهمونله کړي ې ظالمهتون ظالمانو فهی خوابی تنالاو روشی او پراتو دی پا اخپلو چتونو باندی چتونو پریواتو دیوالونو پریواتو و بیرم معطولتن اگا کویانتی نپاتی شو شعر معطول و قصر مشید اگا بنگلی چونگشتی مضبوطی جرد ترو دیر وقت پوری عبادی بی نبی اللہ چې السلام پو وقیم چکل تبوک تتلنو دو سمودیانو پزمکا وارلو صحابو ته سپه ته ونه کويو مونته 20 ډیر ښینه یو سم ټنګي اكو چې په سی په ښکړلو کنه وګیر爱ستې وړې او په واغ کلوه چې نبی عليه السلام خو برسټر روان ناګوی دام سوکړو دا ولدي یوحانو تکی دې او په منډ تیریګه دا خدای عذاب زه په مونږ نه زه زاینو تتل جائز ندي کنه ها که په عذاب راغلی کوس په راغلی دا زینۃ تلخنوځي ک که صلی الله علیه و سلم غی ته وی چې منډه باندې زه تاخد الله د عذاب غځوي افلم یسیرو فل اردی دینگرځي پزمکه کې د ابرت سفارا فتکون لهم قلوب یعقلون بیان چې شی د دې د پارداسی زلونہ چې فکر وکي پاره سره الله یعس مگرزه ک کیمرزه سره ک افکار کول شه خو ډیر او آزانو یو اسمعون بها یا کو گرزینا قران ته دی غوکی دی کنه اې دې لپاره غوګونی چې ووري پاغه سره فئنها شان ذا لا تعمل ابسوارو نذلان دې سترګې د خلقو ولیکن تعمل قلوب اللتی فی الصدور رنده دې زلون زده دی اغه چې پسینو کیدی پردا ټول چې ویني کنه دا ظاهيري ماشين ري کې دي سرغي او غو نا دا زړنکار کوي ها چې زړه فعل شنوار سره ختم شي ويستاجلون قبل عذاب او دې بیا بیا تلوار کې استانا په عذاب سره ولن يخلف الله وعده الله چې خلاف نو کوي زه فل وعده نه عذاب برازي کوم عذاب په نيوما ن دربک اغی اور از دا عذاب پنیز درستا باندي ک الف سنت مم ما تعذون لك زرک اعلی دا غنا چتا سو شمار د دې زمانه زرک اعلی در قیامت یو اور از دا الله په عذاب بمورش کنه وسل ای ممن قريه او دیر د کلونا عملیت لها ما ولا مهلت ور کل او و هی ظالمه اصل مشرکان بیا میونی ول ویلی المسویر او اوما تراتل اللی قیامت کی ترغیب رسالت تا قلی آئیو انناسو اوائی چه خلقو انما نلکم نظیر مبین بیشکستاوز پار یرون کے مخکار نپس اغا کسان چیمان راودو عمل کی صالح دید پار بخنا دی گناو نو اور رزق دی عزت او اغاکستان چی کوشش کی زمونگ دایتونو په مقابلہ کې ردونہ کی تحریفات کی معاجزینا چې مونگا مقابله کولی شو دے خیال دے چیدی با مقابلہ او کی زمان بندیانو حق پرستو دا اغاکستان جہنم یان دیم او مارسلنا من قبل کامر رسول ولا نبی نقلی دلیل پا مسئلہ او د دنیا د اختلافات او مثال چې دا تر قیامت تبدا کار کیږي ښا نظر یې ګلې موږ مخکستانه انسوک رسول چې کتاب ورسره او انسوک نبی چې دول ول پیغمبر کتاب به راغسته یا یو شی ده څوک یې الا اذا تمنا مگر کله چې هغه بیان کړی دی خلکو ته تمنا مفسرین معنا کی تلا تلاوت دل دې کتابي کنا تمنا چې کله هغه بیان کړې ال قش شیطان فی امنیته مش شیطان راغله او خلق ته داغه په بیان کې شکونه چولې دي جګه کله څه دې شیطان راغله او خلق ته هغه شکونه اشوبات ته اسو کو تاسو پرې خو ده ا دې خدानونه دې خدानونه او ګرزغه کې سړی لری کې کړه کې کړي ومی ا خلک له وشکو نه واچول خلق بد وردل شو اوسوک په پیغمبر طرف ته شو اوسوک په دیبل طرف ته فینصحو الله او مال شیطان نو لری کې الله علاوه شیطان کی شکونه ورذولی خلق ته ثم يحکم الله آیاته او مضبوط کې الله خپل آیاتونه د خلق په زلونو کې والعلیم الحکیم الله پوی پارسبان دی حکمت والری نو دیو سره د دا الله اذکار دی چې راغی زړونو نشک مکلری کې او عقیده توحید پکې نو هغه حق پروسی دا یو ڈالا شو او نو سره ليجعلا ما یلق الشیطان وفیتنا للذین فی قلوبهم مرض او ګرځی الله غشکونا چې ورزول شیطان فیتنا ورزو عذاب او گمراهی دا بچا د پاره چې دا غي فضلونو کې مرادو ول قاسيه قلوبهم عذر نه تکتورو هغه کې شیطان خبري راجن او بيشکه ظالمان با پدي دشمني کوي چې لري دا د حق نه دي بوز دشمني کوي که دا ډېر جوړ شوي الله وا ذیل سوزاور کوي او خپل بنديان له با امداد کوي ګورنه وليعلم الذين اوتوا العلم ما يخشى اول كان شعور کسان چور کړي شيغي ته علم د الله وحدانيت باندې بیان د پیغمبرانو دیکنه ته ډیر رښتیا دي دروستانه فيؤمنو به يغي فيمان رودي فتخبت له قلوبهم اعذروني وتعجز يكي وان الله له هادي الذين امنوا الى صراط بیشک الله یذ ایت کی مومنانو تعذلاری نیغي زی سره د الله مددتی وح وخب وح باندې دی, دی پورا خیال ساتي اوس غنور ولایزال الذین کفروا فی مریۃ منه همیشئ هغه کافرانو په شدت کې د دې بیان تر دې پوره چرې شې دی تقیامت او ی نه موت ناساب او را شې دی تا عذاب دروازه شان دی دا مطلب یار زمانه کې حق پرس بیانو کې دیپلم بل سره پیدا شي اسی نه یې غوړې ښا نو بیا مقابله جوړ شي بس دیپلم یې دیپلم یې الله لري او سره خپل رابطه ساتینو الملوک یوم ازن للله بادشاہی پد اورت د قیامت الله لره دا پسلبه کې خلکو پامینس کې کسان چې ایمان راوړ او عمل کړي او صالح پی جننا تنعییم اغه یو په جنتونو د نعمت کښې اغه کسان چې کفرې کړیو درو جن کړیو آیاتو نزمونګه د دې لپاره عذاب دی رسوا کونکې تا د قتال فی سبیل الله بابو نو باب ذکر کې د هجرت چې دې کې کور پر خوذلی شي ملک پر خوذې شي اغه کسان چې حجرت وکول د الله په لار کې او بیا قتل کلي شو په دبل د لاسا یا امرش په خپل مرګ باندې نو درجاته وګور کنا لا یرزقنا مللا ورزقن حسنا خامخارز پر کې الله غی تا رزق ډیر خیستان او جنت رزقولو او بهشکه الله بهتر رزق ورکون دی یوا داخل به کې الی ذی لرادا سی زیتا چدی به خوشاله شي او بهشکه الله په دې پارس باندې او صبر ناکو صالح ذذا لا فیصل ذا ومن نعاقب اغ چا چې بدله غستو د دشمننا به مسلمعو کې بابو هی پغان داز چې د سره زیاته کړيونو د سره ظلم شې نو اجازه ته وتخیر ثم بغي علیه بیا په د باندې ظلم وکړي ش داږي د دا پاسا لئن سرند الله او خم خلابو د امداد کوي به شکل لا بخشش کونکي دی او بخون کې ذلک دا غدلیلونه دی <تصفح> <تصفح> دلیل المی او انی وتوی چې دلیل کله داسی د لاځ دا طرفنا چې الله اشتد نو زکه د اکار کی او کله داسی چې کائنات او توغورن الله به پیجنې ذلک داو عدید الا ذکر اشتیا دی چې به شکل الله د نن نقیش پا پرواز کی نو رانا دیره شکا نو دقا سی با اللہ حق غلا برا اولی او کله دننا که اشپپ روز پشپی که نو تیاره شی نو کل با دا کار کی گی نو خوا سی دنیا حال لی او بیشک اللہ ری دنک دیولی دنک ذالکا بین اللہ هو الحق دا کارون زکر یقینی دی حق دی اللہ رشتی آ دی اللہ دین ساک کارون دنیا که او هغه چې دی او توازن کی بغیر د لانا هو الباطل اخوفنا کیږي او ختمي کیږي داږي د پاره بقا نشته ها او بهشکه الله او چتې وړلې ذات تیم الم ترا دلیل عقلی څنګه ګوره الله حق له څنګه ترقي ور کوي د جسمو کې تا ګوره بهشکه الله نازل کیږي د اسمان نو ګر زی د جسمه ک تک کشنه آبادش مخضر دغه څلاتی حق غالی کوي نو خلق ولا پیدا کوي ډیر پاک صفا بیشک الله لطیف ذات دې د خلقو د زلونو نه د رازونو نه خبر ده او خبر ده په هر سوان دي خاص اغلره دی اوسوچ په آسمان نو کیږي او پسموکا او بیشک الله به دی چاته حاجت نشتم او استایل شي وي په هر ځای کې علم ترا دویم دلیل تنگوری چی بیشک اللہ تابی کلیستاو دو پاراغسو چی بزمککی دی هر سو دیزمککی که وصپن دا که لرگی دی که خور دا که شگ دا که گٹ دا. دا خلق بلگیا دی دی تابی کلی دي که نخوا والفل کا تجری فی البحر بی امری ادی کشتیو جہاز وګوره گورا چروانی پدریاب کی دا اللہ په حکم دیم تابی کلی دی کرد وَيُمْسِكُ کوما اوټینکړی د اسممان انتهقال ارو دی چې راونه غورځې پهمکان دابلڅک شټګول الله بې او یو ځل بره غوررضږي مجد الله حکوم وتشي ان الله بناله روفر راhimم شله په خلکومهرببان او حموله دی وال احیا کوم الله غذاات چې ثم يحييكم بيوم جنذ کی قیامت کی ان الانسان لکفور بیشک دا انسان ډیر لونه شکر اید الله زی نعمتونو او دې حساناتو لیکل یمته جالنا من سکن هر امته فارم ګرزول یو زی د عبادت قم ناسکوو چیری عبادت د فارم شته جماعتونه دا عبادت زوی نه دي که په لای نه زعنک بال امر دا خلق دي تا سره جګړي ونکي په دين کې الله وي استاشان خدا سي دي چې سوغ دي تاسو سره جګړه ونکي وو ذخلق نيتونا خراب دی نه فا ودوي لربک خپل کار مپرې دا کې جګړي کوي کار څه کوي روبالا خلق خپل رب ته به شکه ته پدا سي او هدايت چې چا مستقيم دي سيدلار ده او که جګړه کوي تاسو را هتو تاسو رداوایا وقول الا علم ما تعملون ويل لاستاز بخال خپويږي نو زه بسو وایم ښا نور څه ته موایا چې لاستازو کار نه خبر دي الله فیصله کوي لاستازو میند کې پرد قیامت پاوګي چې تاسو بګېستلاب کوو علم تعلم ان لا يالو ما في السماء والارض انسان ته دومره نه پويږي پدې حوالہ په یګی ما شمان چا ته وای چې ته چا په داسمان چا په داګ داسمو کا چا په داګ کوي نو یاللها نو دا ته ولې نه پويګي چې به شکه الله کویګي پهاسو چې باسمان نو کېږي په زموکا کې ان ذالک فی کتاب یخینن د الله په کتاب کې او علم کې دی او به شکه دا الله باندې آسان دی اخر کې زجر او شرک او مشرکین و حال او یو مثال عبادت کی دا مشرکان بغیر دا اللہ نا دا غچا چند دنازل کر اللہ پاغی بانده سا دلیل ومالی صلی اللہ علم و عدیس حرفیم سا دلیل نشتا او نشته ظالمان د پاری سوک مددگار ویزا تو تلالیم آیاتو نا بیناتن کلاچی لستلی شپدی باندی آیاتو نزمونگا توحیدو یہ مسئلہ تک ہے فرانو تبیان ہے ادامی آیاتو نشورو کے کنا نبی عدیتہو کو رکھا تعریفو پیو جو اللذین کفر المن کر تباوی نی اوپی مخونو دا کافرانو کے پرسو با توبہ توبہ دمرا پا بدحال بان بخان پرسی گی با کتکی گی با پسیبہ نشی ٹنگے دی یلکہ زکانہ بار چتنګي مسله د باندې خنلېږي کنه الله ویني په مخونو د دې کې ذکر سو په مخ کې ښکارا کیږي نه کنه منکر تندې بهتري او تا توبد بد ګوري وي یکا یستونا نا بالذین یتلون علی آیاتنا الله ویني زدید هو الرافصیدین شيخه نزدیدی چې لاس واچی هغه حق پرستو ته چ بیانې په دې باندې آیاتو نظمونګه او یا کاذو نه ویلې ما الله هی نشیرا پاسې دی ښا دی وسو کرا پاسې قل او فاو نبیکم بشری من ذالکم تو توای چې یا بابا دا مثلو خدو مره خه ابدا نه چې تپی خه پاشوي یو ډیر بد شی ده تو خې ما چې دی خبر کم تاسو لرا پدیر ناکاره سره دی حالتنا انار حضرت شیخ بوي چې دین مخ کې سره له ګولې نه روسو سره ویلي دی کې دا ویل شي لکنار ته دا پاره خور دی ته جنت نم صلاح في كنار تا کې هوس ور دی چې کتا کېږي برکېږي او وجته کې راهلا سيږي في كنار علیک النار استاد پاسہ خور دی ویده زکدل تسنی ذکر کړی ښا چې دې ده هرڅه زالایق ده ښا وا دا کړی دی الہ کافرانو سره ډېر بد ځای درات لودې یا یو انا سوزری بمصلون اخل کو بیانول شي یو مثال فاستمیعولہ و قوتکی دی دې قیمتي مثال دی اگر کسان چې تاسو توازن کوي بغیر دلانا چې تاسو وتنمو نه یخی دی دو زمانه غاست لوی زوان قریب الرحمت اسی نمونه و تیخی دیخا لن یخلوقو زبابن نشی پیدا کولی و مچ ولو اجتماعولا اگر کرا شي ټول د دنیا و لیاو مراجواندی فاللو یومچه تو با تاقی وزرم نشی جوڑولی جوڑول خلوی خبر دا وین یسلو بهم از که تختی د دین آغا مچه پا پنجه کی سخواگه چه خلق بی ظلو بی و مطیایان ایخی کنه اما چه تینا تختی ده دوره کم زوره ده چې داغه نینه شیرا داخوز ما منخته لا استنقضوه من اونی شیرا خلاصوله ده ده نه زوفت طالب والمطلوب ده طالب هم کم زوره ده دستا ده بابا چه ده او مطلوب هم دیر کم زوره مچ سشه ده نویسله چې هغه د مچنه خپل امانت نشي هغه ستو ته طالب وسو درکی طالب او مطلوب دی توي او یا طالب دی مشرک توي مطلوب دی دی معبود توي داړه کمزوري نهファン مچ یات کوی ځکه دکې الله یو اندام کم پیدا کړی د دو باڼني ست د سترګو د پاسه استه کې پاس. ټی غراوتی دی کنه د دې حضرت شیخ ویلو چې په ولا سیوا ورکړی دي د پاره مخ پاکی سترګی پاکی دړه پیپریږي ته باندې نشته کنه ناقص الخلقتن الله او توي چې ګور لا خو پټولو کې ناقص دي دا دی پیدا کی په موج کې نور ډیره خامې دي ویو خدای زموږ ډیر لګځلوي خورزي وي دی به اندازہ کړینو بلدار چې دغه جہل زیات دی ګور دا تجربه ده چھتے اوشاڑی غرب شنو دے بیا پاغا زیناستی چھتے اوشاڑی دے بیا پاغا زیناستی جہلنے پک کنا او بل دادے چھوئی پا سپین زی غلوکی نواتوری او چھو پا تور زیوکی نواغا سپینی سڑیر نخری دی پاکی ہوئی خواب ہم بل دادے چھوئی دی با قیامت کې ټول په جہنم کې مچان مچان با ټول جہنم ته صرف د گبین اغاما چھوئی با ای جنت کیا تا ما قذر الله حق قدره دی خلق او قدر نه دکړی د الله اسی وای چې الله پاک جل جلاله قدر دې دا داز چې شرک وسره مکو کنه نه ان الله لقوی عزیز بشکره الله ډیر زوره او طاقت ول او غالب دی الله ويستفی من الملائکۃ رسل و من الناس الله دا کار کوي غوړه کوي د ملائکو نه پیغمبران ټول ملائکه او دے نوم پیغمبران نو دي وره ازو مونږ په شان ته خلق دي خو جبرئیل او میکائیل او اسرافیل او عزرایل دا به پیغمبران اود انسانانو نو پیغمبران غره کوي خدای ته په لڼور کوي کنه ان الله سميع وبصير بیشک الله او دې دن کې او دې دن کې دېم یا لهم بینا ایدی مما خلفهم الله کويږي پاغه حال چې مخکې د مخلوقات نو او بیا رستوبد دي نه چې فناشي او دې الله ته واپس کېدل ټولو فیصله دي <تصفح> يا ياللذين منركو واسجدوا اعبودوا ربكم ايمانوالو رکوع کوي الله تاسو سجدي کوي عبادت کوي د خپل رب هر قسم وفعل الخير او په عمل کوي دا معنا دا هرڅه چې کنه دا پیغمبر په خپل عمل کې راوستري نو هغه څه کوي ورني یقینا تاسو به کامیاب شیم. وجاهدوا في سبيل الله حق جهاده او jihad kaweda allah palar ki pura jihad cha gade ram de po jeb sara po qalam sara po tahrir sara po taqrir sara po paiso po maal sara po badan sara de ta pura jihad ki wazqital na de waj tabakum allah wa rakliye po وما جاء عليكم في دين من حرج انذروا استعاذ سبحانه بدي دين کې څه تکلیف سمرا آسان دین دي من حرج آسان دین الله نازل کړی کنا روز نیوشي چنيشي نو بیا بهونی شي کبيانو شي نیوېنو فدي ورکه په تاسو آسان من دي چته وې نا روزم نشم نیوې د فدي طاقت میم نو کېږي نو مون سره خود دغه د ملۃ ابیکم ابراهیم دا دین د لارستا سودای چې ابراهیم علی السلام وو سمآکم المسلمین مجاهد وی الله سمآکم المسلمین من قبلو الله تاسو سره خیرسته نومې خله مسلمان من قبلو په په خوانو کتابونو کېوم او فیها ذو په دې قران کېوم دا ولیدومره د عزت نوم وتملاو شی وی الله وکاری د دعوت چې چې شي پیغمبر بیان اونکه پتا صبحان دې ته قران او شتا صبحان اونکه پټول دنیا باندې دردومت کړ دې ادي نلوې کاربل نشته نو پس پاباندي کوي دا مانځو او پاباندي کوي دا زکات او مانګولي ولې کوي دا الله په کتاب باندې هو مولا کوم الله ستاسو دوست دې فنعم المولا سخه ستاسو دوست دې ونعم النصير او څنګه ستمدادګر چې دي مسالې ټول امور سورې حج کې بیان شوهه په اخر